Eta Ama, zer lehiz duzu orain? Zerrez, arontzea torri dela sanibizun bakarrik. Ah, e... Kaso, egunon? Egunon bai, lanarekin jarraitzela nato. Bai, ordua da jadane bukatzeko. Bona-bona, bueno, bueno, alazai, eh? Ukeratutako armailu mota hau ezin da egun bakarrean jarri. Piezek lehortzen joan behar dute gainean beste batzuk jarri aurretik. Orduan, noizko bukatuko duzu logelarekin. Bueno, ba, hiru egunen buruan, nero. Eta egongela? Egon gela noizko? Ba, zuk eskatutako gerezi egurra oraindik ez da edu. Ba, hori da dendan gustatu zitzaidana, eta orain ez dut iritzia aldatuko ez da? Beste, ez, ez, ez oixe, baina oraindik badu zeukera tindatutako beste egur kolore batzuk jartzeko. Eta hemendik dik bost urtetara modaz pasata geldituko da. Ez, nahiago dut kolore bakarreko altzaria. Beno, nahi duzun bezala, baina badakizu aukeratutako egurmotak dexente dizula urreko ontua, ezta? Bai, baina uste dut merezi duela. Gero azaltu beharko didazun nola garbitu egurra? Bueno, begira, nahikoa izango da trapu ezte bat pasatzea hau kentzeko. Ta Eta noizean behin, hurrengoan ekarriko dizuan likidoa eman da bizi guztirako irango dizuta. Ondo, ba hasi lanean. Nik ere egun hauetan sortzen den hautsa garbitzen hasi behar duteta.